Після того, дружко, взявши трохи сиру в хустину, стає на лаву чи на ліжко і вдає, що він наймає робітників на службу молодій. Він дає кожному з них на задаток шматочок сиру і відзначає вуглиною на сволочі. Найчастіше, однак, просто приводять молодих до хати та садовлять їх на посаді. Тоді хор співає «Цвіт калиноньку ломить» Сон головоньку клонить, підіте, постеліте, спатуньки положите. Стелемо дві подушки, де ляже дві душки. Спіте, дітоньки, чутко, бо третє буде хутко. Запис Чубинського. В іншій пісні хор звертається до матері молодого. Приїхала молодая мати, де ми її положимо спати? Положимо на печі, то на печі душно, на припічку важко, а на землі блохи. Виведемо її до комори трохи. А дружко та сваха заходжуються слати шлюбну постіль. І це мусить бути конче в коморі. Тільки в граничних повітах на сході України на Катеринославщині та в її далеких північно-західніх околицях Городенщина та почасти Сідлеччина звичай відступає від загального правила. А В першозгаданих місцевостях кладуть молодих в самій хаті чи в сусідів, і в останньому випадку їх приміщують у повітці чи в клуні. Треба вважати, що цей останній спосіб а заховує в собі найвірніше риси архаїчного шлюбу. Бо тоді шлюбне ліжко знаходиться не тільки поза хатою, де живуть люди, цього виразно дотримують майже скрізь, але ще й біля току, де молотять збіжжя. Цей факт має спеціальне значення, і ми постараємося дати йому пояснення в нашій праці. А що дозвичаю класти спати молодих поза хатою, то це дуже добре пояснюється наподобленням переховування молодого подружжя, як то мусили робити, коли умикали молоду та боялися здогону. В Сідлеччині заховався звичай потай заводити молодих до призначеної для них комори. З комори мусить бути по змозі забрано все, що в ній складається – так, щоб у ній не було нічого, крім ліжка. Дружко приносить склуні куль соломи. Іноді він кладе також сніп збіжджа під подушку. Свахи та ще хто-небудь з бояр стелють цю солому на підлозі чи на ліжку, вкривають її рядном та кладуть килим чи кожушину, що має бути за ковдру. Іноді стелють постільні речі, що їх привезла з собою молода але завше на соломі. На поділлю для молодої кладуть солому та подушку, а для молодого кілька полін та великий камінь, що має бути йому за подушку. Тим часом сважки співають. Ой, хто буде спати, будем йому та постіль слати. Соломки в головку, сінця під колінця, а м'яти – підп'яти, щоб було м'ягко спати», – запис Чубинського. Подібні, більш-менш грубі неприємності практикуються також тепер у слав'ян, особливо у болгарів. Ці речі без сумніву походять від часів початків індивідуального шлюбу, коли молодий мусів зводити рахунки з іншими чоловіками свого роду, як ми це побачимо далі. В головах ставлять образ, кладуть хліб та сіль. А в деяких місцевостях кладуть також під подушку хліб та сир. Коли все готове, дружко звертається до старостів, щоб благословили. «Пани старости та підстарости, благословіть молодих на упокой повести». Благословення дають тричі. І тоді дружко з піддружим та старостами веде молодих за кінці хустини до комори. Одна з свашок несе меч,